Сьогодні Мюррей Лейнстер і його оповідання «Швидка зробила два рейси». Незвичне поєднання кримінальної історії та наукової фантастики. Темні вулиці, напруга і щось таке, що ламає звичний порядок речей. Влаштовуйтеся зручніше. Починаємо. «Швидка зробила два рейси». Мюррей Лейнстер. Того ранку детектив-сержант Фіджеральд знайшов біля своїх дверей пакунок, поруч із пляшками молока. Він заніс його до помешкання і розгорнув. Усередині була напрочуд вишукана пінкова люлька. Саме така, про яку сержант безглуздо і уперто мріяв багато років. Жодної записки чи листівки не було. Він люто вилаявся. Дорогою до управління він заїхав до сиротинця, куди зазвичай відносив такі подарунки. Він уже залишав там військи, водилище для нахлисту, набори дуже дорогих сухих мушок, і десятки пар шовкових шкарпеток. Завідувачка-сиротинця прийняла дарунок із вдячністю. «Не думаю», – похмуро мовив Фіджеральд, «що хтось із ваших дітей куритиме з цієї люльки, але я хочу позбутися її, і щоб хтось про це знав. Він зробив паузу. Вам часто приносять інші подарунки такого рівня від інших поліцейських». Завідувачка зізналася, що останнім часом їх стало значно менше. Фіджеральд поїхав далі, занурений у важкі думки. Анонімні дарунки він отримував відтоді, як до міста перебрався великий Джейк Коннорс із новими підходами. Великий Джейк заперечував, що це його щедрість. Присягався, що взагалі нічого не знає. Та детектив-сержант Фідджеральд знав краще. Подарунки робили свою справу в поліції. В одного лейтенанта дружина Нізвідки отримала норкову горжетку і десять днів не розмовляла з чоловіком, коли він передав її на благодійний збір. Він більше так не вчинить. Інший сержант, не знайшов на порозі комплект із чотирьох нових білих шин і став вигнанцем у власній родині, коли здав їх у поліційне бюро знахідок. Фіджеральд відносив свої подарунки до сиротинця з демонстративною байдужістю до того, чи доречні вони там. Але підозрював. Чимало його колег проявляють слабкість. Це не були прямі хабарі. Великий Джейк не лише не вимагав подяки, він узагалі заперечував, що щось дарує. Та неминуче ті, хто знаходив щедрість разом із ранковим молоком, відчували менше обурення щодо того, що робив Великий Джейк, і за що його досі не зловили. В управлінні Фітджеральда чекав службовий меморандум. Ордери були буденністю, але цей вражав змістом. Він насупився, перечитав, зробив кілька дзвінків, перевірив найменш імовірні деталі, а тоді поїхав на перевірку. Місцем злочину виявилася непоказна дерев'яна будівля з вивіскою: Елітна хімчистка та фарбування. Без вітрин, без блиску, без демонстративної розкоші. Просто пристойний, помірно сучасний заклад середнього розміру, куди дрібні ательє віддавали роботу. Десь у глибині з нерівними інтервалами Виривалися клуби пари. Хтось працював паропресом. Чулося рівне гудіння, ніби працювала велика пральна машина. Загалом спокій. Фітджеральд зайшов. Усередині стояв той особливий запах професійних чистильних рідин не такий лячний, як бензин чи тетрахлорметан, але все одно відбиває бажання запалювати сірник. У приймальні чоловік спокійно заповнював одну блакитну квитанцію за іншою. Від нього віяло приємною впевненістю. Він коротко глянув угору, кивнув, підписав ще кілька квитанцій, зібрав їх і поклав на визначене місце. Тоді повернувся до Фіджеральда. «Слухаю», – Фітджеральд показав жетон. Чоловік знову кивнув. Фідджеральд буркнув детектив. «Де тут керівник?» Я привітно сказав чоловік за стійкою. «Брінг, маєте до мене розмову?» «Саме так кілька запитань». Брінг кивнув у бік дверей. «Прошу в кабінет, там є стільці, присядемо». «У чому проблема?» «Скарга?» Він пропустив Фіджеральда вперед. Детектив відчув, як у ньому наростає роздратування. Хотілося бачити перед собою інший тип людини. Цей Брінг був надто спокійний і впевнений. Кабінет виглядав так само буденно. Полиці з довідниками про тканини та іншим потрібним для хімчистки. Але були й дивні книжки. «Основи псі» – сучасні психокінетичні теорії. На іншій полиці стояв невеликий, переважно пластиковий пристрій. Жодного очевидного призначення, ніби рідко вживана на річ із незбагненною функцією. На ньому лежав пил. «То яка скарга?» – повторив Брінк. «Сигару? Ні», – відповів Фіджеральд. «Я люльку запалю». Він дістав тютюн і люльку. Аж ніяк не пінкову. Набив, розкурив і сказав. Один ваш працівник сьогодні зранку загорівся. На автобусі дуже дивно. Прізвище Джакаро. Брінк не виглядав здивованим. Що сталося? Річ справді дивна, сказав Фіджеральд. За рапортом їде собі в автобусі, читає газету, і раптом кричить, схоплюється. Штани горять. Він швидко скидає їх і викидає у вікно. Обпікся, але не тяжко, зате перелякався і лютує. А коли лікар швидкої мастить опіки, той мовчить. Не каже ні слова, що сталося і як. Викликали швидку, бо він не міг піти без штанів. Але опіки не серйозні, уточнив Брінг. Ні, пухері так. Переляк так, лють, аж за край, але виживе. Шкода, звісно. Ми тричі брали його за підозрою в підпалі, та доказів не вистачило. Йому б варто перестати бавитися з вогнем. Тільки цього разу це були не сірники. «Добре, що він лише трохи опікся», – мовив Брінк, Поміркував. Він часом не казав, що зранку в нього смикалися повіки, хоча навряд чи сказав би. Фіджеральд витріщився на нього. «Ні, але вас не цікавить, як він загорівся. Чим пахли ті штани, що так палали? Де він узагалі очікував загоряння, якщо не на собі?» Брінк обдумав і похитав головою. «Ні». Мені здається, це не викликає цікавості. Детектив довго дивився йому в очі. Гаразд, похмуро сказав він. Але є ще дещо. Позавчора навпроти була аварія, пам'ятаєте? Я тоді був відсутній, відповів Брінк. Вулицею їхала машина, провадив Фіджеральд. У ній сиділи бандити, люди, що виконують брудну роботу для великого Джейка Коннорса. Довести не можу, але, схоже, вони задумали щось проти цього місця. «Десь за тридцять ярдів від вашої будівлі вистрелив обріз рушниці». Дуже дивно, дробина прошила бокове вікно. Брінк із удаваним подивом сказав, «О, то ось, що розбило вікно». Так з іронією кинув Фіджеральд. Але цікаве інше. Спалах пострілу обпалив водієві всю голову. Волосся згоріло вщент. Сам він не постраждав, тільки без волосся. Злякався донестями. Брінк ледь усміхнувся, але промовив чемно. От прикрість. Він утопив педаль газу і врізався в телефонний стовп, продовжив детектив. У машині було четверо. У кожного – така кримінальна історія, що нею можна обклеїти дім. А на задньому сидінні – чотири обрізи і автомат Томпсона. Коли приїхала поліція, всі четверо були без «Я і справді думав про те вікно», – мовив Брінг ніби задумливо. «Дивує Егеш?» Уїдливо спитав Фіджеральд: Ви могли здогадатися, що вони хотіли розстріляти ваш заклад, щоб налякати працівників і змусити звільнитися. Ви могли припустити, що вас намагаються витиснути з бізнесу, як попереднього власника. Цікава версія, підбадьорливо сказав Брінк. Фіджеральд кивнув. І ще одне, грізно мовив він. У вас є вантажівка, стоїть у гаражі позаду. «Учора ви відправили її в майстерню перевірити гальма, світло та інше». Так підтвердив Брінг. Її ще не повернули, у них багато роботи, зателефонують, коли буде готова. Фіджеральд фиркнув, зателефонують, коли сапери закінчать перевірку. Коли механіки підняли капот, вони кинулися тікати, а потім закричали «Поліція!» Там була бомба. Брінг ніби намагався виглядати здивованим, але виглядав радше зацікавленим. «Дві шашки динаміту», – похмуро сказав детектив, «під'єднані так, щоб вибухнути, коли водій поверне ключ запалювання». Він повернув і нічого. Але в цьому місті є поліція. Ми знаємо, що тут процвітає рекет. Знаємо, що відбуваються брудні справи. Ми навіть маємо дуже чіткі здогадки, хто саме за цим стоїть. Але поки що нічого не довели. Ніхто не хоче говорити». «А ви?» – телефон різко задзвонив. Брінг глянув на апарат, знизав плечима і відповів. «Ні, пан Джакаро сьогодні не прийшов. По дорозі в центр у нього загорілися штани». Фіджеральд здогадався, що на тому кінці дроту хтось вибухово вигукнув що. Брінг спокійно продовжив. «Так, я сказав, загорілися штани. Ймовірно, він ніс сюди щось, щоб підпалити заклад. Запалювальний пристрій». Я не думаю, що він винен у тому, що він спрацювало раніше. Він, мабуть, виходив із найгірших намірів, але щось сталося. Він слухав. Але він не злякався. Просто не зміг прийти на роботу і заробити тут підпал, щоб згоріла будівля. Я розумію, що вас засмучує і та аварія, і те, що вантажівка не вибухнула, і тепер. Штани Джакаро замість мого бізнесу. Але я вам казав, він замовк знову слухав. Раз усміхнувся. «Секунду», – сказав він нарешті, прикрив долоною мікрофон і повернувся до Фіджеральда. «У якій лікарні, Джакаро?» «Він не тяжко опікся», – кисло відповів Фіджеральд. «Йому дали якісь штани, і він пішов додому, лаявся страшенно». «Дякую», – сказав Брінг і знову відкрив мікрофон. «Він пішов додому. Можете спитати його? Я впевнений, частково це не його провина». Майже, напевно, у нього смикалися повіки, коли він вирушив. Думаю, у тих, що стріляли позавчора, теж смикалися повіки. Вам варто спитати. Детектив чув приглушені звуки, ніби хтось кричав у слухавку. Ні, я не бачу підстав змінювати думку «ні». Так, це можна назвати удачею, якщо хочете, але ні. Я б не радив. Будь ласка, дослухайтеся моєї поради, коли у вас смикається повіка. Услухавці далеко грюкнули, як кидають трубку. Брінк потер вухо і обернувся. "Ем, ваша люлька згасла!» «Так і було!» Фіджеральд марно затягнувся. Брінк простягнув палець і легенько торкнувся чаші люльки. Миттю детектива заповнив духмяний дим. Він захлинувся. «То, на чому ми зупинилися?» – спитав Брінк. «Хто це був?» – люто видихнув Фіджеральд. «То був великий Джейк Коннорс!» «Можливо», – відповів Брінк. – «він ніколи не називався. Просто час від часу телефонує і говорить дурниці». «Які ще дурниці?» «Хоче стати моїм партнером», – беземоційно сказав Брінк. «Каже, інакше зі мною трапляться неприємності. Я йому не вірю. Поки що нічого не сталося». Фіджеральд одночасно хотів закричати і ковтнути. Не вийшло ні те, ні інше. Він сунув палець у чашу люльки, і тут же сіпнув його назад, обпікшись. «Послухайте», – хрипко сказав він. «Я саме говорив, коли задзвонив телефон. У цьому місті є поліція. Це ж те, чого ми чекали. Ви поїдете зі мною в управління і дасте покази. Навіщо?» – зацікавлено спитав Брінк. «Через великого Джейка Коннорса розлютився детектив. Він погрожує вам, щоб ви віддали йому частку». Він намагається спалити або підірвати ваш бізнес, бо ви відмовляєте. Колись він був дрібним шахраєм у провінції. Поїхав у велике місто і повернувся з ідеями. Тепер утілює їх. Брінг дивився на нього очікувально. Він почав торгувати пивом, гірко сказав Фіджеральд. І водночас у всіх інших пабів почалися проблеми. Порожні кеги розбиті. Вантажівки ламалися. Водії потрапляли в бійки. Їм доводилося закриватися. А поліція, спитав Брінк, слухала своїх дружин, прошипів Фіджеральд. Поліцейські почали знаходити біля дверей і в пошті милі пакуночки разом із молоком, дорогі парфуми, вишукані панчохи. Гарна білизна, яку їм було б соромно носити, якби хтось дізнався. Ніхто не казав це хабар. Але дружинам подобалося зранку відчиняти двері і знаходити чарівні сюрпризи. «Розумію», – сказав Брінк. «Потім були музичні автомати», – провадив детектив. Він зайшов у цей бізнес, і почалися випадки. Хтось прийде в бар, зайде, посвариться. І бам, автомат розбитий. Завжди автомат. Завжди приїжджий. Половина автоматів у місті в середньому не працювала. Зате ті, що працювали, завжди були Джейкові. Зрештою, він лишився монополістом. Брінк кивнув, навіть ніби з повагою. «Далі таксі», – сказав Фіджеральд. Багато поліцейських почувалися погано через це. Але їхнім дружинам не хотілося, щоб хмилий пан Джейк, який нічого нікому не дарує, раптом потрапив за грати. Отже, можна було й надалі користуватися парфумами. У таксі з'являлися дірки в радіаторах, у моторну оливу сипали пісок». Траплялися вибухи шин і витоки в гальмівних магістралях. Дружини боялися, щоб Джейка не впіймали, але його не ловили. Він почав страхувати таксі від таких випадків. Тепер кожен таксист платить страхові внески, або буде гірше. А дружини поліцейських встають рано, з сяйливими очима. Щоб подивитися, що добрий чарівник залишив із молоком. «Ви натякаєте?» – усміхнувся Брінк що цей великий Джейк не надто чесний, нечесний, Обличчя Фіджеральда налилося багрянцем. Тут був чоловік Бердок, власник цього бізнесу до вас. Знаєте, що з ним сталося? Так, сказав Брінк, Він, мій швагро, Коннорс або хтось з його людей вимагав частку і погрожував жахливим, якщо не погодиться. Він не погодився. Тоді на одяг випадково проливали кислоту, ламали обладнання». Одного разу зникла ціла вантажівка з чужими речами. І він мусив відшкодовувати ціну багатьох костюмів і суконь. Це його зламало. Зараз він відновлюється після нервового виснаження, а моя сестра попросила мене допомогти. Я запропонував перебрати справу. Він попереджав, що і у мене буде те саме. «І так і є», – вибухнув детектив. «Але ви напишете заяву». «Ми отримаємо ордери, матимемо від чого відштовхнутися. Але ж немає на що скаржитися», – розсудливо сказав Брінг. «Одне розбите вікно – не привід здіймати шум». «Та щось станеться», – наполягав Фіджеральд. «Великий Джейк отрута. Він забирає місто по шматочку. Вам щастило, але щастя може скінчитися». Брінг похитав головою. «Ні», – спокійно мовив він. «Я вдячний вам, пане Фіджеральд». Але в мене особлива удача. Я не розповідатиму, бо ви не повірите, але я можу трохи поділитися, якщо ви не проти. Він підійшов до запиленого пластикового пристрою. Поруч лежали металеві і прозорі пластикові деталі та сіруватий зернистий матеріал, який важко було визначити. Усередині виднівся складний схемоподібний візерунок, чи то електронний, чи то молекулярний. Брінг щось підкрутив і натиснув на одну частину пристрою. Та не подалася ані на мить. Знизу вислизнула тонка пластинка. «Називайте це талісманом або оберегом», – сказав він привітно. «Насправді це псі-одиниця. Схоже, працює для мене дуже добре. Шкоди від неї немає. Лише одне. Якщо у вас почнуть смикатися повіки, значить ви прямуєте в небезпеку або неприємності. Тож, якщо смикнеться, «Зупиніться і будьте дуже-дуже обережні. Будь ласка». Він простягнув пластинку Фіджеральду. Той узяв її, ніби не встигнувши осмислити. «Якщо більше нічого», – бадьор сказав Брінг, «ви не дасте заяву проти великого Джейка», – гірко спитав Фіджеральд. «У мене немає підстав», – відповів Брінг. «У мене все гаразд, він мене не скривдив. Думаю, і не скривдить. Добре», – кинув детектив. «Буде по-вашому». Але він не відступить і намагатиметься доти, доки не доб'ється свого. А хочете чи ні, я організую вам поліційний захист, щойно зможу». Він грюкнув дверима і вийшов. Механічно поклав пластинку до кишені, сам не розумів, навіщо. Сів у машину і поїхав у центр. Дорогою підозріло поглядав на свою люльку, бурчав і лаявся. Він не любив загадок. А щодо великого Джейка, в нього не було жодної загадки. Була лише відраза. Він поїхав до лікарні, куди двома днями раніше привезли чотирьох приїжджих бандитів. Увійшов, піднявся на другий поверх і підійшов до дверей коридору, біля яких сидів черговий поліцейський. «Донелі», – гаркнув він, – «як там ті хлопці?» «Не дуже», – відповів патрульний, – «але їм краще», – «ще пак», – буркнув Фіджеральд. До них двічі приходив адвокат, – додав патрульний. «Після обіду буде знову». «А вже ж», – кинув детектив. «Вони хочуть вийти», – сказав поліцейський. Не дивно відказав Фіджеральд, – він зайшов у палату. Там лежали четверо, і ніхто не був схожий на тихого пацієнта. Два старі зламані носи, три квіткові. Вуха і один шрам, який навряд чи дістають на тенісному корті. Двоє були забинтовані, інших в пластирі. Всі дивилися на Фіджеральда без жодної приязні. «Отже, ви ще тут», – сказав він. «Тиша, разом краще, ж, «Поки ви в одній кімнаті, кожен певен, що інші ще не заговорили». «Так, один із чотирьох беззвучно вишкірився. Стався просто випадок», – провадив детектив. «Їдете собі мирно, дихаєте повітрям, і раптом один із вас майже зносить іншому голову. І той так дивується, що в машині є зброя, що врізається в стовп. А коли вас привозять у лікарню...» «Ніхто нічого не знає про чотири обрізи і автомат Томпсона в салоні». «Дивно, дуже дивно. Чотири обличчя дивилися з кам'яною відразую». «Автомат Томпсона? Це вже федеральна справа?» – пояснив Фіджеральд. «За законом не можна возити заряджений. А ваш друг Великий Джейк не розкладає подарунки на сходах Білого дому. Тож ви можете мати великі проблеми. Їх очі не кліпали». «Розумієте?» – знову сказав детектив. Великий Джейк припустився помилки. Він цього ще не усвідомив. Це мій маленький секрет. Тиждень тому я думав, що він мене зламав. Але щось змінилося, і сьогодні мені захотілося прийти і привітати вас. Вам пощастило. Вам світить безкоштовний пансіон на роки вперед. Я хотів повідомити першим. Він широко усміхнувся і вийшов. У коридорі його обличчя змінилося. Він гірко сказав черговому «Відчуваю, вони викрутяться». Він спустився вниз, вийшов на двір і пішов до машини. Його повіка смикнулася. Смикнулася знову і почала тремтіти безупину. Фіджеральд зупинився, потер око, грюкнуло. Важкий скляний глечик для води вдарився об бетонну доріжку, просто перед ним, і розлетівся на незліченні уламки. Він підвів голову. Глечик розтрощився боб нього, якби не смикання повіки, що змусило його зупинитися. Вікно палати, звідки він щойно вийшов, було відчинене, але довести, що хтось із пацієнтів підвівся і кинув глечик, було неможливо. А уламків було надто багато для відбитків. «Еге ж!» – похмуро буркнув він. Упевнені в собі, він поїхав у управління. Там чекали нові ордери. Один, щойно отриманий, таксі вилетіло на тротуар і врізалося в скляну вітрину, Гідравлічні гальма відмовили. У магістралі був чистий надріз. Фідджеральд поїхав розбиратися. Водій таксі з люттю відмовився відповідати. Навіть не визнав, що не застрахований у великого Джейка. Власник так само твердо і похмуро відмовився казати, чи погрожували йому, якщо він не платитиме страхові внески. Фідджеральд лаявся на тротуарі біля таксі, яке витягали з уламків вітрини. Роззявлений перехожий слухав із захватом. І тут повіка детектива знову смикнулася. Різко сильно. Йому чомусь захотілося підняти голову. Працівник скляної компанії ходили чутки, що великий Джейк цікавиться, і страхуванням вітрин якраз викручував один фрагмент. Фітджеральд схопив перехожого і відскочив. За спиною пролунало дзвінке падіння. Висока секція битого скла рухнула саме туди, де він щойно стояв. Це могло бути випадковістю. А могло – ні. Він нічого не міг довести, але, від'їжджаючи, відчував дивний холодок. У машині йому було не по собі. Він обережно торкнувся повіки. Він не був нервовою людиною. Зазвичай повіки в нього не смикалися. Далі він поїхав на інший виклик – ресторан. Обережно загнав службове авто в провулок з боку будівлі. На задньому подвір'ї тхнуло розлитим пивом. Було б навіть привабливо, якби не домішка бензинових випарів і бруд. Бруд, зволожений пивом, має особливий запах. Він поставив стандартні запитання. І міг би записати відповіді заздалегідь. Ресторан, що скаржився на вандалізм, виявив гмарку. Великого Джейка непопулярною – і завіз 20 ящиків кращого пива. Їх склали в невеликій будівлі позаду кафе.